Se pare că cu voluntariatul nu merge, așa că o să vă, să vă așteptați, că o să vă chem așa pe nume. Dacă nu vă cunosc numele, o să vă fac semn și o să veniți aici săptămâna asta. Vă provocăm noi dacă nu vreți voi. Bun. Acum ne deschidem inimile să ascultăm un mesaj din partea lui Dumnezeu în seara asta și abia de acum începe bunătatea și hrana bună pentru noi. Hai să urăm un bun venit la Florinda Dorobanț.